Det ved jeg mildest talt ikke meget om. Men heldigvis har jeg allieret mig med Niels Bjerre Poulsen, Ph.D. i amerikansk historie fra University of California, Santa Barbara, og lektor på Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet. Så er han også en af de eksperter, der skriver artikler fra dk, Danmarks nationallægskånd. Hej Nils og velkommen til. Tak skal Hej. Nå, men Niels, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse om uh, Super Tuesday, og du er simpelthen mm. nødt til at hjælpe mig. Hvad er Super Tuesday? Det er nu uofficielt betegnelse, kan man sige. Det er noget, journalister har fundet på at kalde en bestemt dag. Men inden vi kommer til, øh, hvad det er og hvem det er, der stemmer der, så er det vigtigt at forstå, at amerikanske valg, de foregår i to omgange. I første omgang, der vælger partierne deres kandidater. Og det er det, vi kalder primærvalg. Øh, og når de så har valgt deres kandidater, så til november, øh, en gang her, 5. november i år, så er der præsidentvalg og kongresvalg. Og der er det partiernes kandidater, der stiller op mod hinanden. Men først skal de finde de kandidater, og øh, der er så nogle stater, det, det gør de stat for stat. Der er 50 amerikanske stater, og hver stat afholder sådan set selv deres øh, primærvalg og bestemmer, hvordan deres stemmer skal gå. Ja. Hvem er kandidaterne, de skal gå til? Og øh, det er næsten altid de samme partier, eller de samme stater, der begynder. Det er øh, Iowa, og så er det New Hampshire, og så i år er det South Carolina. Øh, men i stedet for bare at blive ved at tage en ligesom stat af gangen, så på et tidspunkt i 1970'erne, så fandt en lang række stater ud af, at måske var det en god idé, at de alle sammen gjorde det på samme dag. Okay. Øh, fordi hvis nu kandidaten i virkeligheden var valgt længe inden deres stat overhovedet havde fået lov at stemme, så var det ikke så smart. Øh, og der var selvfølgelig også den øh, mulighed, at kandidater ligesom ikke fik råd til at blive ved, hvis det kom sådan i drøb hele tiden med de her valg. Så en lang række stater, de besluttede sig for, at de ville holde deres primærvalg på samme dag. Og det er det, man kalder Super Tuesday. Øh, det er den dag, hvor en meget, meget stor del af øh, det, der hedder delegerede, de bliver fordelt. Øh, delegerede, det er dem, folk stemmer på, som så møder op på partiets konvent i løbet af sommeren og afgiver deres stemme på den kandidat, vælgerne stemme på. Okay. okay, så det er sådan nogle enkelte personer, der stemmer på den kandidat, som så skal være til præsidentvalget? Ja, så alt efter hvor stor staten er, så har de et vis antal delegerede, og øh, den, der vinder øh, primærvalget i den enkelte stat, får så alle de delegerede, som man samler på de her delegerede. Ikke? Øh, de første stater, der stemmer, nu nævnte jeg Iowa og New Hampshire, det er sådan nogle små stater. Der har kandidater, der måske ikke har så mange penge. De har mulighed for at gå rundt og trykke folk i hånden og præsentere sig og håbe på, at det så kan sætte dem i gang med valgkampen. Sådan så folk lærer dem at kende og... Hvis de så vinder, så måske så skriver aviserne om det, og tv-dækker det, og de sociale medier. Sådan så øh, efterhånden så har de en mulighed for at vinde. Men Super Tuesday er jo svær, fordi det kræver rigtig mange penge. Øh, så når man når hen til Super Tuesday, så skal man føre valgkamp i måske 20 stater samtidig, eller 15 stater samtidig. Og det er svært. Der kan man ikke gå rundt og trykke folk i hånden i alle de stater. Så der skal man altså have nået og samle nogle penge, så man kan føre valgkamp i alle de stater på en gang. Men for mig, Niels, så lyder det altså lidt underligt, at man er nødt til at have mange penge for at kunne stille op som, som kandidat, eller i hvert fald have bare en mulighed eller en chance for at blive kandidat til at være den nye amerikanske præsident. Det koster penge. i Noget af det, der altid har kostet mange penge, det er jo sådan noget som tv-reklamer for eksempel, ikke? Øh, I gamle dage avis, annoncer, plakater. Alle de der ting i forbindelse med et valg, som skal overbevise vælgerne om, de skal stemme på dig, i stedet for på en af de andre mulige kandidater. Og der er det nogle af de første valg. Det kan så være lidt billigere, fordi du kan gå rundt et år, inden valget rigtig begynder i Iowa. Og hvis der så er nogen... Øh, der gerne vil betale din valgkamp, fordi de kan se, at øh, du er en lovende kandidat, så kan du måske finde nogen, som har lyst til at sige, jeg tror, øh, at det er at den kandidat, vi vil støtte i det her. Men det skal du gerne have nået, inden du når til Super Tuesday, fordi øh, så er der pludselig brug for rigtig, rigtig mange penge, hvis du skal føre valgkamp i alle de her stater på én gang. Hvor er så det store vindepunkt ved Super Tuesday ifølge dig? Altså det store vendepunkt er jo, at øh, mindst en tredjedel af de alle delegerede, de bliver fordelt på den ene dag. Øh, og det vil sige, hvis du, ikke, hvis du klarer dig dårligt til Super Tuesday, så vil det som regel være sådan, så kan du godt droppe ud, så har du, så har du ingen muligheder for, for at vinde. Et, et meget godt eksempel. Ja. Øh, I 2020, da Joe Biden var en af mange demokratiske kandidater. Så klarede han sig elendigt i den første stat, Iowa. Han klarede sig dårligt i den anden stat, New Hampshire. Det store vendepunkt for ham, det var den første rigtig store stat, som hedder South Carolina, hvor han vandt. Og der var der så en forståelse blandt mange af de andre kandidater om, at okay, det skulle åbenbart være Joe Biden, hvis ikke det skulle være... En mere venstreorienteret kandidat, der hedder Bernie Sanders. Så de, en del af dem, de droppede ud allerede der, og så kunne han ved Super Tuesday, vandt han så langt de fleste stater. Så det vendte simpelthen på Super Tuesday, til han pludselig fik rigtig mange delegerede. Kan man sige, altså nu, nu, kommer jeg bare til at tænke på det. Kan man sige, at nogle mennesker stemme er mindre værd end andres, fordi man bor i en anden stat? Er det sådan? Fordi nu som du selv siger det, han taber i Iowa mm. og en, en anden. Nu kunne jeg ikke huske den den, den næste stat New Hampshire, New Hampshire, yeah. New Hampshire. Men vinder i South Carolina. Ja. Yeah. Det, det for mig lyder det bare underligt, som om at det er de deres stemmer, der de mennesker der bor der, at betyder ikke lige så meget for dem der bor i South Carolina. Altså problemet man kan sige. Super Tuesday er på nogen måder også en måde at få flere stater involveret i at afgøre, hvem der til sidst bliver partiets kandidat. Fordi du kan godt se, hvis du dit, øh, din stat ligger aller sidst i kalenderen, så er alle de andre kandidater måske næsten faldet fra inden. Og så mm. hvis du er Kalifornien, den allermest folkerige stat i USA, de har så kunne konstatere, at vi har altså ingen indflydelse på, hvem der bliver vores partis kandidat, fordi det er allerede afgjort. Så der i Super Tuesday, der er der flere partier, der får indflydelse på det i virkeligheden. Ikke? Øhm, vi har set valgkamp, der trækker langt ud, hvor det ikke er afgjort Super Tuesday. Øh, 2008, øh, Barack Obama mod Hillary Clinton, det trak rigtig lang tid ud, fordi de vandt begge to stater i, under Super Tuesday og blev ved og der var ikke en af dem, der havde vundet nok i år har vi den mærkelige situation, at øh, hos demokraterne der er der ikke rigtig nogen udfordre for alvor til den siddende præsident Joe Biden. Og hos republikanerne der ser det også ud til at være den tidligere præsident Donald Trump. Han har godt nok en øh, udfordre tilbage, de andre er faldet fra. Nikki Haley, den mm. tidligere øh, guvernør i South Carolina, og Trumps tidligere FN-ambassadør. Hun er stadig med men hendes chancer for at vinde og vinde nok delegeret, også ved Super Tuesday, er meget øh, små. Så man kan sige, at der er en interesse i, at hun stadig er der, så der er øh, noget at vælge imellem, kan man sige. Så der overhovedet er en, en, en konkurrence stadigvæk. Men det er ikke den mest spændende Super Tuesday i år, fordi der, det ser næsten sikkert ud, at det er de to, Joe Biden og Donald Trump, der bliver kandidaterne. Men der er også den mulighed, at Joe Biden måske alligevel enten bliver syg eller forhindrer, at han er en gammel mand. Øh, så har han måske samlet alle de delegerede fra Super Tuesday. Ja. Og så vil han have stor indflydelse på, hvem han så synes skal have dem i stedet for. Fordi det endelige valg bliver først afgjort på partiets konvent. Der har, kan man sige, kandidaterne samlet delegerede men i princippet er der ikke valgt en kandidat, før det officielt sker på partiernes konventer. Og det vil sige, at du kunne godt have samlet delegerede, og så siger du til dine delegerede på partikonventet, jeg trækker mig, men jeg synes, I skal stemme på den og den i stedet for. Hvorfor er det så vigtigt at lære om Super Tuesday, Niels? Det er vigtigt i den forstand, at det tit er Super Tuesday, der afgør, øh, hvem der ender med at være partiernes præsidentkandidater. Fordi hvis ikke du klarer dig godt ved Super Tuesday, øh, det er der, hvor de fleste kandidater siger, okay, jeg halter mig videre til Super Tuesday, og måske håber jeg på et mirakel. Måske håber jeg, at jeg kan nå at overbevise nok vælgere i nok stater øh, til at... Øh, at det skal være mig, der er kandidaten. Vi kan måske også sige, der er stater, som Iowa, hvor langt de fleste vælgere er hvide, og der er andre stater, som har andre øh, kendetegn. Men når du når til Super Two så skal du kunne appellere til mange forskellige typer vælgere på en gang. I mange forskellige stater med folk med forskellige lokale interesser, forskellige etniciteter, forskellige race, hvad det måtte være. Så der skal du altså demonstrere, at du kan appellere bredere end ved at gå rundt og trykke folk i hånden i Iowa. Hvad er så de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om Super Tuesday? Tre ting er måske øh, i overkanten. Vi kan tage to så. Ja, men, men vi kan sige, at det vigtigste er at forstå, at Super Tuesday drejer sig om primærvalg, det vil sige, at det drejer sig i hvert parti hver for sig om, hvem der skal være partiets kandidat. Ja. Så det har sådan set ikke nogen direkte indflydelse på det endelige valg i november. Ja. Det kunne man sige var én ting. Og så er det vigtigt at forstå, at det er rigtig, rigtig mange stater, der stemmer på én gang, så det også afprøver, om kandidaterne har bred appel til mange forskellige typer vælgere. Og så er det måske også vigtigt at forstå, at det koster rigtig mange penge. Så hvis ikke du har nået at samle penge ind, eller rettere sagt, hvis ikke du har formået at finde nogen, der var parat til at bruge penge på dine vegne, ja. så har du nok ikke en chance ved et Super Tuesday. Det er jo også absurd mange mennesker, man egentlig skal influere, <laughs> når, det, når, det, når det koster ja. bare mange penge. Og man kan sige, øh, denne her Super Tuesday år, der har du nogle af de største stater. Du har Kalifornien, og du har... Texas blandt de mange stater, som holder Super Tuesday i år? Jeg har i hvert fald skrevet tre ting ned. Det er ikke en uh, direkte indflydelse på det endelige valg. Det skal man altså huske på. Det er Super Tuesday ikke. Det handler om primærvalget. Nummer to. Det, uh, det er altså rigtig mange stater på én gang, der skal stemme. Mm. Og det vil sige, at det er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der på én gang skal stemme. Og nummer tre, så skal man altså også huske på, at det koster absurd mange penge at føre sådan en valgkamp, under i hvert fald Super Tuesday, eller op til Super Tuesday. Jamen Niels, er der noget, vi så mangler at komme ind på? Det tror jeg egentlig, det tror jeg egentlig ikke. Jeg var lidt inde på, at det falder forskelligt ud, Super Tuesday, alt efter hvor mange kandidater der er. Vi har jo oplevet nogle gange, at der måske var 10 kandidater, eller frem 20 kandidater. Og, og mange af dem stadig hang på ind til Super Tuesday og skulle dele som de penge, der var at finde for forskellige øh, donorer og sponsorer osv. Og, øh, og som sagt, så ser det ikke sådan ud i, i år. I virkeligheden er det måske sværere at, at piske en stemning op om, at det bliver frygtelig spændende, hvad der sker på Super Tuesday. Ja. Yeah. Men øh, i hvert fald, tak Niels, fordi du vil hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Leks mig der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven ud. Har I brug for mere info, så kan I gå ind på lex.dk der er Danmarks nationalekstekon, og læse flere artikler skrevet af eksperter. Tak fordi I lyttede med.